سلام عليك يا, يا رسول الله لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيب فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله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 Rabbena inneke džami'un nas li javum illa rejbe fih, inna Allahe la yuklipul mi'ad. Sadaka Allahu la'udim u ime Allaha milostivog samilostnog. Allahu nije ništa tajna ni na zemlji ni na nebu. On vas oblikuje u matericama kako On hoće. Nema Boga osim Njega, silnog i mudrug. On tebi objavljuje knjigu, u njoj su ajeti jasni. Oni su glavnina knjige, a drugi su manje jasni. Oni čija su srca pokvarana, želji smutnje svog tumačenja, slijede one što su manje jasni, a tumačenje njihovo zna samo Allah. Oni koji su dobro u nauku upućeni govori, mi vjerujemo u njih sve od gospodara našeg, a samo razumom obdareni shvaćaju. Gospodar naš ne dopuste srcima našim da skrenu kad se nam već na pravi put ukazao i daruj nam svoju milost Ti si uistinu onaj koji mnogo daruje gospodaru naš. Ti će sakupiti sve ljude na dan u koji nema nikakve sumnje. Allah će zaista održati obećanje." Istin je rekao Allah. Euzubillah in nešaytanu rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, wa kefa, wa salatu wa salamu ala sajidina al-Mustafa, wa ala alihi wa gospodaru, salavat salam, ego wa emideniku Muhammedu. Časno je premen toj porod se vrlima Molimo gospodara da nas sačuva, da nam ikada u dušama tijesno bude. Da nas počasti kada nam je tijesno u materijalnom smislu, da imamo u svojim dušama dovoljno širinu. Molim gospodara da očisti naša srca od svake bolesti, posebno od bolesti i oholosti. Molim gospodara salavatom i salamom da nas počasti da budemo odani njem, da budemo odani koji slijede Muhammeda salallahu alihi wa I da nas gospodar počasti da uvijek tražimo korisno znanje. Jač ću vas zamolti još malo koliko možemo. Pa centimetar, centimetar, evo ja se uvu kameru primaknimo. Primaknete primak još malo koliko može, evo uvukni pa smo se maksimi. Svakome kome napravimo prostor. Kazreti Ibn Abbas je rekao četvorici nikada ne mogu uzvratiti dobročinstvo koje mi učini. Jedan od te četvorce je onaj, kaže, koji mi napravi mjesto da mogu sjesti. Jer jedini način da mu uzvratim je da i kad njemu treba mjesto, da mu ja napravim mjesto da ima negdje da sjedim. Ali zanimljivo je da je ova četvrta kategorija ljudi za koje Ibn Abbas kaže da im nikada ne može uzvratiti, kaže čovjek kojeg je Dunjaluk pritisno Dunjalučke brige, pa je onda proveo noć i Badet, činjeći, robujući gospodaru i kaže Allah mi je dao da se u noć sjeti da bi možda ja mogao pomoći. To kaže ne mogu nikada vratiti što me Allah počastio jel, da njega na mene usmiri. Hvala dragom gospodaru, salavat selam njegovom emireniku Muhammedu sallallahu ta'ala alih vasalam. Hvala gospodaru i dalje se družimo sa hadisma koje nam je zabilježio Imam Buhari u svojoj hadijskoj zbirci. Mi smo, hvala gospodaru došli do četstva. 35. hadisa, odnosno 436. hadisa, jer ta dva hadisa spojeni u jedan. Musa, alaihissalam, je rekao jedne prilike, kako se navodi u predajama, gospodaru moj, kako da ti kažem hvala, kako da ti kažem alhamdulillah, a čak i ta riječ ili ta rečenca alhamdulillah, traži da ti opet na njoj zahvalim, jer sam to učinio s onim što si mi ti dao. Dakle, ako kažem Alhamdulillah na bilo čemu što mi Allah dadne u životu i to Alhamdulillah traži da se Allahu opet zahvalim jer sam to kazao onim što mi Allah dao. Tada je uzvišljeni gospodar odjavio Musa Alih Salamu kaže kada toga postaneš svjestan kada toga postaneš svjestan tada si mi u istinu zahvalim. I razmišljajući o tome kako da počnemo večerašnje druženje sa današnjim jel, hadisom kojeg ću makobog da pročitat na umpalom je kako vjernik razumije četvero i živi četvero. Vjernik živi život u kojem je svjestan da je on Allahom. Živi život u kojem je svjestan da je on čitao Allahom. I znate, Allahovo je sve i na nebesima i na zemlji. Ti i ja na nebesima i na zemlji. Mi smo tu, mi smo usvoreno. Mi smo Allahom. Drugo što čovjek vjernik radi, svjestan je da sve što ima, Što mi je Allah dao, što mu život uđi. Svjestan je da je to Allahu dao. Treće je što vjernik i vjernica radi. Jeste, svjestan je da je Allaho Drugo, sve što ima je Allahu. Može imati milijone i milijardi, ili može imati samo Marku u džep. Mora biti svjestan da nije njegova, nego mu je Allah dao. Treće je, kaže, gleda da s onim što mu je Allah dao, bude poslušan Allahu. Da mu ne bude neposlušan. I treće I četvrto, moli Allaha na kraju da ga primi kod sebe. Tako da smo mi Allahovi, ono što imamo je Allahovo, sve što koristimo trebamo koristiti, da Allah sa nama bude zadovoljan. I na kraju opet šta? I ako si bio svjestan da je Allah onaj koji tebe i mene posjeduje, da je Allah posjed, onaj koji posjeduje sve što mi prividno imamo u svojim rukama, ili sa sobom ponesemo, ili okačimo naziv, sve je to Allahu. Gledamo da učinimo ono što je on zadovoljno i opet na kraju što trebamo raditi. Molta Allah, žele šalmu da to prijevi. Jer kaže Hazreti Omer, istinski licemijerstva se najviše boje istinski vjernic. Zašto? Zato što on preispituje sebe I zato nam Ulema kaže, zna se da licemijer 60 godina živi jedno stanje. A vjernik i vjernica u jednom danu kroz 60 različitih stanja prođu. Šeitan ga napada do šaptava. Zašto? Oko kuće u kojoj se ima šta ukrast možeš naći lopava. Oko kuće koja je prazna, koja je ruševna, možeš naći onu našu vraću i sestre koju je Allah Zalašanu iskušao narkomane ili ili ljude koji su ne do Boga Oko praznije kuće. Znači kada vidiš da šeitan te napada, znaj da u toj kući ima nešto dobro. Ja bi vas zamolio na početku da se sjetimo Fatihom ili domom mama Buharijeći u hadijsku zbivstvu, čitamo li daj lila ili pađi. <tip> Žao mi je zbog naše braće i sestre, koje se stara, koje stoji, ali nema više stvarno ko bereket nekakav su. <tip> Poglavlje koje imam Buharija nije naslovio posebno, samo je rekao bab. Po glavlji Hadis na Ebul Eman qala akhbarana Shu'aib ibn An-Zuhri akhbarana Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah anna Aisha wa Abdullah ibn Abbas qala aniyuna mi Ebul Eman uchuve od Zuhriya od Ubaydullah Asin Abdullahova Sina Utbin da su hazretiya ili hazreti Abdullah ibn Abbas rekli oba dakle ova hadis prenosi zato sam vam kazao dva hadisa citamo Ova ashaba i hanuma našeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, hazreti Aisha i hazreti Abdullah ibn Abbas, amidžić Božijeg poslanika. Oboje prenosi taj hadis. Kaže, lemma nezale bi Rasulillahi, sallallahu alaihi wa sallam, tafiqa yatravu hamisaten lehu ala vodjihi. Kada je Božiji poslanik, sallallahu ta'ala, alaihi wa sallam, došao, kada mu je objava došla, on je kaže, nešto što mi je bilo na licu sa sebe kao brisao, kao sklanjao فاذا ارتتم بها كشفها عن وجهه je nečim se pokriti kada mu objava dolazi a kada bi prošla objava otkrio bi svoj mubarek lice wa huwa kadalik itako se desilo jedne prilike tada je rekao božji poslanik sallallahu alayhi wa sellem Lanetullahi alal yahudi wan Allah je proklao ili Allahovo prokletstvo je, na jevreje i kršćane. Zašto? I takhuzu qubur anbiihim masadide. Oni su na kaburovima, na mezarovima, na grobovima svojih poslanika seždu činili. Yuhadhdhiru ma sana'u. Kaži upozoravajući na ono u šta su raniji narodi upali. I vama je svima poznato da je Resulullah rekao Letet tebi unne senene man qablakum. Zaista ćete vi, muslimani, jako ste umet posljednjeg poslanika, sallam, upadati u one bolesti u koje su oni upadali. To je najnormalniji. Zašto? Jer smo svi ljudi. I onda je Resulullah s.a.v. upozorio na ono u šta su kršćani i jevrije upali. Šta su radili? Vi se sjećate, ranije smo one čitali hadise u kojima Resulullah govori kada bi među njima umro česti trog poslanik ili neki odabrani insan koji je čest. Onda bi kaže sagradili džamiju, odnosno sagradili ono što mi zovemo džamiju, crkvu svoju bi sagradili tu i onda bi kaže Allahu ničice padali gdje? Na kaburu, na mezaru tog insana. Bože sačuvaj. I ovdje hoću da Skrenijem pažnju na jednu vrlo značajnu stvar. Danas sam sa svojim studentima radio prvu objavu. Razgovarali smo kako je bilo Resulullahu kada je dobio prvu objavu. I hoću sa vama da podijelim. Kaže, u Buhari se bilježi da je Melek Dživril došao Muhamedu. Mi nisi znamo, rekao mu je čitaj ili uči. Pa je Muhamed salallahu alihi vasallam rekao ja nisam onaj koji zna čitak. U tom trenutku ga je, kaže, Melek stisnuo. Ja hoću da, da ti budi na pameti jedna stvar. Nema bez tereta, bez odricanja, nema rezultata. Allah je na je utemelio kosmos. Kad se odričeš, kad ne spavaš, kad učiš, možeš doći do rezultata. Kad se trudiš, ulažiš napor, dižeš ruke, moliš gospodara da ti otvori, desi se rezultat. Drugi put je Melek Džibrijel kazao Muhammedu s.a.v. čitaj. Tada je poslanik s.a.v. opet kazao, ja ne znam da čitam. Kaže, pa me opet stisnuo toliko da sam osjetio Bo. I zato znate da za imama je Boha Nifu, kažu da je sa jednim abdestom znao klanjati dugi niz godina, desetljeća, jaci i saba. Možeš misliti, da bi učio, da bi zikrio, da bi učio Kur'an. I onda ima ljudi koji kažu, oni su ljudi, mi smo ljudi. Oni su ulema a mi smo ljudi. Oni su ulema a mi smo ljudi. Nemoj miješati stvari. Tako mi Allaha nema danas na dunjalku insana koji cipele može ne ashabima Resulullaha, ne tim prvim generacijama, nego nim iza njih, trećoj, četvrtoj generaciji ulemenosti. Treći put kada je Melek Džibril uzeo Muhameda s.a.v. i rekao mu čitaj. On kaže ja ne znam da čitam. Opet ga je stisno. Kaže svojim studentima i studenticama. Ulemaj nas uči. Razlog zašto je to uradio Melek Džibril sa Muhamedom s.a.v. Allah najbolje je znao. Ali da, da nam se kaže da je to nije stanje sna, to nije stanje koji izvira iznutra, iznutra, nego je to istina koja dolazi izvana. I Kur'an je do dana današnjeg istina koja dolazi savana. Allah ti je daje. Daje ti je na dušu koju ti onu on udahnuo. I na tebi je da spojiš te dvije istine. I pitam studente, zašto kažem gospodar, Iqra bismi radbi kelle dihala. Uči u ime gospodara svog koji stvara čovjeka od čega od, Što? Što od Oni koji napravi oko toga anegdotu kaže, znaš znači kad kažeš da je čovjek od hajvana nasto? Onda mu legitimiraš da se ponaša kao hajvan kao životin. Znači, kada kažeš da je čovjek, pazite, na stranu sve, teorije, evolucija, ako uzmiješ, a šta si ljudima dao, kao, kao nekako, nešto pozad što stoji, pazi, od hajvana si nastao, normalno je da se možeš ponašati kao životin. A kad kažeš Allah je čovjeka stvorio od ugruška. Kao da gospodar kaže, sjetite se od čega ste stvoreni. Jer onaj ko se vrati vlasti toj osnovi u stvaranju, vratit će se komehri. Allahu Onaj ko zaboravi. I zato su velikani govorili, kada ljude odračaju od ohalast, kaže, čudim im se onome ko prođe kuda mokrača prolazi, kako se kaže oholit može? Čudim im se onome ko prođe kod mokrača prolazi, kaže, kako se može oholit? I onda... Evo Hazreti Iša bilježi ovaj Ona nam je prenijela ovaj hadis Uloga Hazreti Hatidži I drugih Hanuma Resulullaha Vjerujte dvije osobe Ja Allah najbolje zna Ali dvije osobe su odigrale ključnu ulogu U životu Resulullaha Jedna je muško Jedna je žensko Hazreti Ebu Beker i Hazreti Hatidži Šta se onda dešava? Ovaj hadis nam prenosi Jaiša i govori šta se dešava kada Resulullah dođe objava. Kaže, obuzme ga, pa skloni ga. Kaže, jedan od azhabat u očavama da podijeli. Sjepli smo sa Resulullahom, sallallahu alayhi wa sallam. I kaže, njegova ruka je bila naslonjena na, na moje bedro, na, iznad moga koljena malo. Osjetio sam da mu počinje nešto da mu dolazi. Kaže, tako mi je pricno nogu, da nisam je sklonio. Ja sam mislio, svači se kaže, poderaće mi nogu od snage koja ulazi na nju. A uopšte Resulah ne naslana. Kaže, ja vidim da on ne pritišće. Nego jednostavno takva težina dolazi. Kaže, kad je malo prošla Resulah, kaže, u znoju. Kaže, došao mi je Džibril i to mi je rekao. Ovaj ashab, to mi je svjedeći. Dakle, istina izvana. Šta je uradila Hazret Hatidža, kad isto tako, kada je došao Resulah, nakon što se susrao sa Melekom Džibrilom, kada je došao, kaže, hajmo, Muhamede kod moga rođaka ve reke. A Vereka je bio primio kršćanstvo i čitao je, čitao je Injil jel, na hebrejskom jeziku. Kad je došao tu, kaže, bio je star čovjek, oslijepio je. Kaže Hazreti Hatidža Vereki, koji je krišćan i primio krišćanstvo. Kaže, pričaj mi. Prvo je Hazreti Hatidža rekla, poslušaj molim te, rođak je on njen, poslušaj molim te šta će ti tvoj bratić reći. Poslanijih temu nije rođak, ali... Ipak je on jel, oženio Hatijidžu kao njegova rodca pa kaže poslušaj njega kao da ti je on rod. Znači kad ti govori neko ko ti je blizak, drugačije ga slušaš, slušaš ga u punom kapacitetu. Kaže Resulullah s.a.v. je tada upitan od vereke, kaže šta si vidio, bratiću? Tada je Resulullah rekao vidio sam to i to, vidio sam to i to, rečeno mi je to i to. Tada je, kaže, vereka reka, rekao, kaže se pa, kaže to je Čidrijel. On zna, zato što učio je. Kaže, to je Čibril. On je dolazio i mu sao i sao, dolazio poslanice. I tada je reka ove reka, jednu rečencu, hoću danas evo kad gledate jevreji, kršćane, kako su zalutali. Mi da ne bi zalutali, mi na tome moramo biti. Kaže, da reka, kao kršćanin tada u tom trenutku, Ja lejteni džeda'a iz juhriđuke kaumuke. Ja leteni hajun iz juhriđuke kaumuke. Kaže, da sam Bog do mladići jaka, I da sam Bog doživ, kada te tvoj narod bude istirivao. To sluša Hazreti Hatidža, možda najuglednija žena u čitavoj meki. Sva njena imovna je tu. Pa kaže Resula, sallallahu alaihi veselam, evo muhriji jehum kaže, pa zar oni istirati? Zašto? Šta sam im uradio? Šta sam im rekao? Svako ko narušava, bilo koji konformiza, intelektualni, financijski, ekonomski, politički, bilo koji, znaje da će ima dušman. I zato mu puno trebaju judove da bi otirale dušmana. Zato mu treba puno dobri jezika da bi otirali zlije jezik, zli jezike. Zašto? Zato što nije će da im se minja. interesi su, su njim ugrožene. Kaže Boži i poslanik Muhammed s.a. Zar će me oni istirati? I ovdje hoću da, da stanjem sa vam na jedan trenutak. Ja vas molim braćo i sestri. Da rekam, nije doživio. Sama je par sedmica, kažu, živio nakon toga dani. Preselio je, umro je. Međutim, u lemana suči da je prižerkivati dobro dobro. Prižerkivati dobro je dobro. Kaže Bozhih poslanik sallallahu alajhi wasallam: men hamma bi hasanatin fa lam ya'malha kutibat <totim> lahu hasana." Onaaj ko poželi urati dobro delo, pa ga ne uradi. Na primjer, Allah te, koji imi, koji imamo normalne prihode, ima želju da može Bog da da zekat. I čita život nikada nisi u prilici da daš zekat. Alsvaki godini je volio da sam Bog do ijavio. U Uprili se da dodatnim zekat. Na sudnjem danu budješ među onim koji je Allah, koji je Allah primio zekat. Nema ljudi među kojima koji su dao. Jer među njima imaš one koji su bili iskreni i oni koji tu nisu bili. Isto tako, požališ da me Allah, da me Allah da ni snage, da ja vodim računa u životu jednom je tim. Po jednom je tim da me Allah počasti da ga ja isfinansiram. Da sutra tvoje dijete maričel djevojka oženi sa udas, zasunje svoj brak, zaposlis A ja imam u tome? A, a nema, broj, nema mogu. Allah, Đaleš Anu, ti upiše dijelo kao da si ga uradio. Tada je zanimljiv je stav hazredi, ha tiđe. Ja ne znam kada bi danas Hanumi bilo kojeg od muslimana današnjih kazal slušaj, tvoj muž ovo što radi, njega će tu i tu sresti to i tu. Ti ćeš ostati u dovce. Ili ti ćeš ostati bez imetka. Ili teb će uzeti sve i tebe protjerati iz iz Mekije. Znate da su i Hazreti Hatidž protirali iz Mekije. Najugledniju ženu. Zatvorili ju jednu dolinu pored Mekije. Zamsti ženu koja to čuje. Bila rekla dje ti nastavi Muhammede s onim što radiš ili dje ti promijeni diskurs. Nemoj da mi ugrožavamo svoje interese. Veći, veličina Hazreti Hatidže što je stala uz Božijeg poslanika. Kada je Hazreti iša puno puta slušala Hatidžino ime kaže, tolko sam puta slušala da, iako je nisam u životu vidjela, kaže, bila sam ljubomorna na nju. jedne prilike, usudim se kazat, Božji poslaniće, stalno je spominješ, Allah ti je zamijenio boljo, misli i na sebi, znam, ja mlađa, ja. Kaže, lao Allah, nije tako mi Allah. Ona je stala uz mene kad su me ljudi ulažu tjerila. Ona me je pomogla kad su me drugi iznevjerili. Međutim, njen odgovor je bio kad je, kad je došao Melek Dživril, Poslaniku s.a.v. Allah tebe, Muhammed, neće ponisti. Ti si taj koji pomažeš, ti si taj koji daješ, ti si taj koji održavaš rodbinske veze. Zna Hatiđa kakav je njen muž, Muhammed s.a.v. Ona je ko održava rodbinske veze. Ona ko pomaže ljudima u istinu. Ona je ko daje. Je ko... I gledajte, ljudi, svi ljudi slijede ili jake ili poslanike, ili moćnike ili poslanike. Čitavu, pogledajte ljudsku historiju. Sve ljude možeš podijeliti na dvije grupe. Samo na dvije grupe. One koji slijede moćnike i one koji slijede poslanike. Ovi koji slijede moćnike, na stotine miliona ljudi su poboljni. Samo rad svojih interesa. Oni koji slijede poslanike, na stotine miliona ljudi su nahranili, pomogli, pojačali. Jer zašto? Poslanici su živjeli da bi davali ljudima, a moćni žive da uzimaju od njih. Poslanici su živjeli da bi učinili dobro, ovi su živjeli da bi njima bilo dobro. Dolazimo do suštine ovoga hadisa. Allah prokleo, draga braćo i sestra, kada govorimo o grijehu, najveći ona je onaj grijeh u kojem insan Allahu Đelešanu bilo šta ravnim smatra. Pasti na sečdu, bilo kom je mimo Allaha Đelešanu uspada u najveće grije. I Resulullah hoće da se mi udaljimo od toga. Resulullah hoće da tevhid, vjera u jednoga Boga. I nemojte govoriti, ja vas molim, nemojte govoriti monoteizam. Monoteizam znači vjerovati u jednog Boga ali taj bog može svašta biti u jedno božanstvo može nekom je bog biti novac može nekom je biti bog i strast njegov nekom je može blast biti bog mislim ono čemu robuje to je njegov bog recite tevhid, vjera u jednoga Allah vjerujem u jednoga boga to je tevhid, to je la ilaha ilallah Muhammedu Rasulu Rasulullah nas upozorava ali šta je još zanimljivo ti ljudi koje su oni uvažavali bili su poslanici I nemojte, ja vas molim, jedna od najčešćih mojih doba, ja molim vas učite tu do gospodaru, počasti nas da vidimo istinu i da je slijedimo. Počasti nas da vidimo istinu i da je slijedimo. I počasti nas da vidimo laži da izbjegnemo. Danas imate skupine muslimana koje otvoreno kažu, znam te gluposti, znam te, ne znam kako da nazovim, kaže da je poslanik sallallahu alihi vselem živ i on bi nam se priključio. Doslovno kaže da je poslanik za lalahu, ali i osalem živ. I on bi nam se priključio. Umjesto da kaže da nas je Allah počastio da je poslanik živ, mi bi stali pod njegovu zastavu. Šta znači umišljenost? Šta znači kad čovjek može skrenuti? I zbog toga opasnost za umet Islama je da ne do Bog ovim stazama. I to kod nas ima, ali je skriven. I hvala Allahu protiv toga se svi zajedno moramo boriti svako onaj ko mistificira vjer ko kaže on je stvari o Allahu koji nisu tačni radi upravo ovo et taquluna ala allahi zaro Allahu govorite ono što ne znate i nemojte ja vas molim braćo i sestre Allahu Allah nas je počastio da imamo sada u Bosni slobodu i priliku da čujemo da slušamo da pročitamo da se družim ja vas molim nemojte mi to kažemo nemojte sebe mahrub mahrum znači uskraćen. Nemojte sebe uskraćenim učim da u vremenu kada možete naučiti, naučite. U vremenu kada možete pitat, mi smo jedan od malijih muslimanskih naroda koji imamo uređenu zajednicu. Mi imamo glavne imame, muftije, resulam, imamo ljude koji nas vode. Imamo svoje džemate, imamo svoje imame, imamo svoje mektebe, imamo svoje medrese, imamo svoje fakultete. Čuvajte to, to je najvrijednije što imate. Koliko bio sam u Britaniji sa babima, imam dosta prijatelja. I se sa njima kroz, kroz London i on su šaljivđije. Vole se našalt. Malo, malo. Amen, drago. Ja volim se i nasmijem. Jedan od njih kaže, Kenan Havze, bil ti, kaže, bio imam u ovoj džami. Neka džami u Londonu, lijepa džamica. I sad on se svi na duši smijat. Smiju se. Kažem, a što to bogat pit, Pa kaže, zadnjeg su picali u mi hrabu ostav ovako. Ljudi, nama to može biti smiješno, a to se zaista desilo. Zamšite za... da je neko koristio džamiju, da izmanipulira nečiju pamet, nečiju intelekt, nečije srce, nečiju dušu, da ne do Bog tigne ruku. Vi znate, vi znate da od najtežjih grijeha spada ne do Bogu biti insana. Bilo kojeg insana. A kamo li vjernika? Nemojte, to pazite, to može, vjerujte. Ja to stalno spominjem kao ono olabavit kolac. Pričao sam vam to. Nemojte olabavit kolac. Ne sučat se toga. Uvidi gledate u mene. Su... Pa kaže, muž volio kurban da kupi prije kurban bajerama. I kupi kurban prije kurban bajerama i zavježe ga na pažnjaku iznad kuće. Domači. Kaže, kurban se otmi i uđe u kuću. Domačica pravila ručak, prevrne u sofru. Ona ga gađa, a nečim razbije glavu kurban. Dođe je mož u kću, vidi kurban krvam, žena ljuta, sofra izvrnuta. Naljuti se, napadne na ženu. Žena nese ti na mene dera. Dođu njen babo i mama, niješ ti našo je kćerca. Ma onak, odvedu u kćeru. Dvoje djece imaju, muško i žensko. Nije se taj sin nikada oženio, nije se ta kćerka ikada udala. Nijedno ni drugo nisu bili odgojni. Razvedeni roditelji problem. Piteju še Itana, šta si ti uradio? Kaže, ja olabavio kolac. Ništa. Ja sam olabavio kolac. Kad olabaviš školac? zapamtite, ovdje je olabavit kolac, udarat na sistem koji nas je Allah počastio, uprko svim sletkama, oni koji hoće da nas razvali. Ti kad imaš, alhamdulillah, imaš svoju vertikal, hvala gospodaru. Vjeruješ Allaha i poslanika i vjeruješ da oni koji vjeruju Allaha i poslanika moraju imati uređene svoje odnose. Uređene džamije, uređene mektebe, uređene medrese, uređene fakultete, uređene svoje odnose. A ne kaže ja predstavljam sebi. Uređen sa znam deset hiljada predstavlja sebi. Šta se napravi I kaže mi svi uzmatis uzmati iz Kur'ana i sunneta. Kaže, dobro, hajdem prouči Fatihu. Allahe mi, dragog, ne zna proučit, alhamdulillahi robbilalamin, ne, ne zna prvi jajet Fatihje proučit. A kaže ti, mi ćemo, kaže, iz Kur'ana i sunata. Šta može onda uraditi? Uzme iz Kur'ana, vaktuluhum, pobite Ima piše, to je kad smo u bitici. Kad se borimo protiv dušmana, kad oni udaraju na nas, kad udaramo mi na njih. Isto koratni protokol koji imaš u svakoj vojstci. Ali ima i drugi jajet, stane, bolan, stane, pročitaj, ima malo šire wa in janahu lis-salmi fa ako ni budu naginjali miru iti naginj muhammeda sallallahu alayhi i onih ko slijedi muhamed koji ćeš ajetu uzeti o šuzije toba od uleme od ljudi koji će ti kazati uzbi oba pa, pa živi sretani na dunjavluku ako bog da spaše na ahire ćeš uzeti ovaj prvi zbog toga draga braće i sestre jevreji i kršćani su zalutali zato što nisu ova ova gospodaru počasti nas da vidimo istinu da je slijedim A sad čuvaj nas od laži, pokaži nam je i počasti nas time da izbjegnemo. Ovdje hoću da završim ovih zadnjih par minuta, skratit na 25 danas, nećemo 30 zbog uža. Što sam neki dan čuo imamu Ahmed ibn Hanbel. Imam Ahmed ibn Hanbel je, kažu pred preseljenje, kod čovjeka koji umire treba izgovarat kelime i šahadet, a ne govorit mu reci, la ilaha illallah Muhammedu Rasulu. Znači ne treba mu reći, reci. Njegomu treba, nego treba govoriti pored njega. Zašto? Jer nedo Bog može, može odreći ništa. Može lako jer boljes, slablada straha, umire. Nedo ne Bog sva što se zna dest. kaže nemojte im govor da kažu nego vi spomnite Allaha pored njih, ne bili li oni sami spomnuli. I kaže sin njegov Abdulo i tako učenici njegov su bili pored njega dokad umire. Gotovo ne samrtna je postel. I kaže od jednog je kaže utonuo. Vidi se nesvjestica i kaže samo maše glavo. Mi kažemo la ilahe illallah kaže nije još. Šta nije još, Submano? Je, zamisli na dobog čovjek, čitav život, on je život vam sagradio na laj, laj, laj, laj. Čitav život, izmetio, služio vjeri, i na kraju ne može da preseli sa laj, laj, da kaže, nije još. Nije još. Kaže, kad se probudio, pita ga sin Abdulla pa babo, znaš šta smo ti mi... Ne znam, kaže, šta je bilo. Pa kaže, mi govorimo, laj, laj, laj, laj, ti govoriš, nije još. I to se može zapamtite ona koja ne živi Allahu na sežd, može u trenutku preseljenja da ne može da izgovori šta la ilahe illallah Allah rasul. Ušte ne može. Zavi mu se jeska. Jer nije to živi u životu. Jer ona koja živi moći na tome umri. Čo je kumiri na onome, a čemu živi? A to Bogin san psuje. Umre psujući. Insan laži umre lažući. Kaže ima, Ahmed kaže tako je Laha vidio sam šeitana u onom obliku koji mi je opisan. I došao mi je. Kaže, onako ružan kakav jeste. Kaže, uzuo je, kaže svoj ruku i ugrizo se zubima šeitana. I kaže meni, Ahmede, Ahmede, pobjeguo si mi. Kaže, hoće da u moje srce uđe umišljenost. Pa da s time preda Laha izađe. Zašto je to najveći grijeh? To oholost. Ja trebam do zadnjeg daha ostati u tome. I kaže, ja sam rekao, nisam ti još umakao. Sad će kada izađe. Zato sam rekao, nije još ili ne još. Da biti nisam se obraćao vama, nego sam govorio šeitam. Ja vas molim, najteži grij, nakon pripisivanja Allahu druga, jeste da ne doobog insanu svojome srcu ima oholest. Čuvajte se toga, Rasulullah s.a.v. je rekao, la yedkulu l'đennete men kane fi qalbihim mithqalu habbatin Min neće ući u džennet ona osoba koja u svome srcu bude imala koliko trun oholast. Čitav naš život je borba da se vratimo ono četvero što sam na početku spomenu Da smo mi Allahovi da ono što uđe u naš posjed pripada Allahu a mi to koristimo i raspolažemo. Treće je da pokušamo maksimalno ono što nam je Allah dao da koristimo u pokornosti njemu. I četvrto kad sve to uradimo To opet zamolim Allah Jalešanu da nas primi koce. Jer ako nas ne primi, čak i ove tri stvari neće ti koristiti. Ja molim Allah Jalešanu da nas tijem počastiti. A'udu bilajem nešetan radžim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ukafalu salatu wasalamu ala si'idin al-mustafa u ala alihi u sahbihi u man vortavu. Gospodar, naš počasti nasa, nemoj nas ponistiti. Gospodar, našo prosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru molimo te čuvaj nas dok hodimo po zemlji. Čuvaj nas kada nas u zemlju spustiš. Čuvaj nas na dan kada ćemo proživljeni biti. Gospodaru molimo te sačuvaj nas tjeskovje u dušama našim. Gospodaru počasti nas da uporni budemo u svakom dobru koje gradimo. Gospodaru počasti nas da nahranimo gladne. Počasti nas da posjetimo bolesne. Počasti nas da odemo na mezarja svojih umrlih. Molimo te, Gospodaru, da tebi iskreno robujemo, da tvoga miljenika Mohameda slijedimo. Ni jedno djelo nije malo koga ti primiš, pa te sva naša dobra djela primi. Gospodaru, nijedno dijelo nije veliko ako ga ti odbiješ, pa te molimo, nijedno naše dobro dijelo ti ne odbije. Gospodaru, molimo te smiluj se roditeljima našim, smiluj se braći i sestrama našim, smiluj se i prisutnim i odsutnim. Gospodaru, počasti nas svakim dobrom. Gospodaru, počasti nas dženetom i svakim dijelom koji približava dženetu. Gospodaru, sačuvaj nas vatre i svakoga dijela koji približava vatre. Neka među nama niko nesreta ne bude. Gospodaru, počasti nas da se iskreno i bezinteresno volim. Gospodaru, sačuvaj nas od oholosti. Sačuvaj nas od umišljenosti. Sačuvaj nas od neznanja. Gospodar, molimo te u ovom trenutku neka među nama niko neuspješan ne bude. Počestnas da budemo od uspješnih robova tvojih na oba svijeta. Gospodaru i na kraju nasti kod sebe primi. Počestnas da poljubimo ljubimo ruk tvoje miljeniku. Počestnas da iz njegove ruke se napijemo nakon koga nakon čega više nikada žeđni biti nećemo. Gospodar, smiluj nam se molimo te najvišim imenom tvojim. Gospodar, počas nas da drugije zovijemo tvoju vjeri. Kako da te vjerujemo ako tebi ne zovijemo. Gospodar počest da zovijemo tvome miljeniku Muhammedu da se njega slijedi. Kako da njega slijedim, ako njemu ne zovemo. Gospodaru molimo te počasti na svakim dobrim sa čuva nas od svakog gazla. Subhana rabbike rabbil izati mai sifu, wasalamun. Alhamdulillahirabbil alamin al alayka ya ya rasul